А ви думаєте, що ми інші? Усі ми з одного тіста ліплені. Е, не кажіть, заперечив Деберний. З одного то з одного але у вас он школи, які. Е, дайте нам школу. Що ви думаєте? Не кажу, що ми склоча сукані, але не грамотність. Люди темні, що тут казати? Темні то темні, але й кров така докинув до всього Єлисей. Яка кров? підняв голос Деберний. Наш народ, кажу вам, сумирний. То-то й біда. Де не треба, сумирний. А де треба, ге е Рілма такого гамору наробить. Особливо, коли батога над ним нема. Кажу ж, темнота. Дайте лише школу. Розкажіть, покажіть, розтолкуйте. відкрийте очі. І піде. Е-е, ще як піде. Певно тепер. Тепер ні. Що тепер? Тому й кажу, приїжджайте, купуйте і працюйте. Та ж кажете, нас там не дуже того, зауважив Стратон. Не зважайте. Наші люди попендячаться, попендячаться та й сядуть. Майте лише дещо терпцю. А ви, люди, грамотні, та й бачу, хазяїни останні. Здається, той самий край, а не той. П'ятдесят верстов, а яка разниця? «І худоба, і будова, і поле. Кажу, у нас ви багачами станете. Рипайтесь, рипайтесь!» Фактор купив Матвія з першого слова. От чоловік! Такого ще Матвій не бачив. І толковий, і порядний. Що й казати?» Пізно по ночі вернувся Матвій додому, і по одному його вигляді Настя одразу догадалась, що сталося. «З печи якого там коржа?» Завтра підемо оглядати ім'я в Тилявці. «Як-як? У як ти сказав? Що це за така западенна пилявка?» Матвій розуває чоботи. «Западенна, незападенна, Атино, рихтуй харчі. Піду на кілька днів. П'ятдесят верстов ходи. Хотілося йому по-доброму з Настею, але хіба ж з нею можна? Настя є Настя». Одразу в плач, одразу в сльози, одразу на ріки. Ех, так би вдарив! А на дворі темно, мов би в провалі. Чогось загавкав пундик. Настя підійшла до вікна і довго дивилася в темноту. Заспівав перший півень, а вона все стоїть. Матвій не зважає. Йому треба спати, на нього чекає довга путь. Другого дня рано Матвій дещо полагодив. Дав розпорядження, узяв торбу хліба і пішов. На Запоріжжі чекає на нього Деберний і Стратон. Так у трійку і подалися отуди. Як мости, як зелений дуб, як гісерна. Троє рослих барчистих мужів ішли в напрямку південного сходу. Темними лісами, глухими дорогами і аж другого дня вийшли на Трахт, що веде з Острога через Шумське до Кремінця. Тут розгорнулася рівнина з гайками, селами, хуторами. Краєвид змінився. Більше простору, ширші обрії, менші села, десь-недесь десь розмахують крилами вітряки, в'ються дороги, біліють церкви, чорніє здебільша оголена земля. За селом Жолобки, що лежить у балці на шляху, починається старий дубовий ліс минають його і стають на землю обіцяну. Ліс кінчається нагло, простою, темною, з півночі на південь стіною, і одразу по обох боках дороги простягається хвиляста рівнина. Справа поле западає в долину, зліво впирається в березовий гай, спереду на обрії стріхи, двори і села. Мужики зупинилися. Сонце лило свої дари назустріч. Хмари розбились на загони і гнались шалено в бій з дубовим лісом. Вітер дув в обличчя. Так дивіться, промовив Деберний, це і є та сама Тилявка. Це вам щира і щедра долоня, що підносить вам дар. Беріть і нікому не дякуйте, хіба Богові. Матвій зі Стратоном дійсно вражені, а Деберний продовжує. Триста десятинок отут, мої людочки, і сто двадцять з них ваші. Решту розберуть, мабуть, наші місцеві. Котіть лише рублики. Так, рублики, знаємо рублики, мимрить Матвій. А зір'ю хижим орлом носиться довкруги по пригірках, довкруги лану, сягає за обрій. Нахиляється, підносить мокру груду зі скиби і чавить її на долоні. Масло. Масло, каже Деберний.